3. Căci iată în zilele acelea și în vremurile acela, când voi aduce înapoi pe prinsii de război războia lui Iuda și a Ierusalimului, voi strânge pe toate neamurile și îl voi poguri în valea lui Iosafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea, pe care l-au resipit pinte neamuri împărțind între ei țara mea. Au tras la sorți pentru poporul meu, au dat un flocau pe o curvă și au vândut fata pe vin și l-au băut. Ce vreți voi cu mine, tirurile și sidonurile și toate ținuturile filistenilor? Vreți să-mi răsplătiți vreo faptă sau să faceți ceva împotriva mea? Iute, voi zăbavă, voi întoarce faptele voastre asupra capului vostru. Mi-ați luat argintul și aurul și cele mai bunodoare ale mele și le-ați dus în templele voastre. Ați vândut pe copiii lui Iuda și a Ierusalimului copiilor grecilor, ca să-i depărtați din țara lor. Iată că îi scolă în locul în care i-ați vândut și îi voi întoarce fapta voastră asupra capului vostru. Voi vinde copiilor lui Iuda pe fii și fiicele voastre și ei îi vor vinde el, un neam îndepărtat, căci Domnul a vorbit. Vestiți aceste lucruri printre neamuri, pregătiți războiul. Treziți pe viteji, să se apropie și să se suie toți oamenii de război. Fiarele prugarilor voștri le în săbi și cosoarele în sulițe, cel slab să zică sunt tare. Crăbiți-vă și veniți toate neamurile de prin pe jur și strângeți-vă, acolo pogoară doamne pe vitejitei, Să se scoale neamurile și să se zesuie în vala lui Osafat, Căci acolo voi ședea să judec toate neamurile de prin prejur. Puneți mâna pe secere, căci secerișul este copt. Veniți și călcați cu picioarele, căci linuele sunt pline și tocitorile dau peste ele. Căci mare este răutatea lor. Vin grămezi, grămezi în valea judecății, căci ziua Domnului este aproape în valea judecății. Soarele și luna sunt întunecă și stelele își pierd strălucirea. Domnul răcnește din Sion, glasul lui răsună în Ierusalim, de se zguduie cerurile și pământul. Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care locuiește în Sion, muntele meu cel sfânt. Ierusalimul însă va fi sfânt și nu vor mai trecea străinii prin el. În vremea aceea, Va picura mus din munți și va curge lapte din dealuri. Toate pâraile lui Iuda vor fi pline de apă. Un izvor va ieși de asemenea din casa Domnului și va uda Valea Sitim. Egiptul va ajunge pustie, Domnul va ajunge o pustie starpă, din picina silniciei făcute împotriva copiilor lui Iuda, al care o sânge nevinovat l-au versat în țara lor. Iuda va fi veșnic locuită și ierb salimul din neamân. Neam. Le voi răzbuna sângele pe care nu l-au răzbunat încă. Dar Domnul va locui în Sion.